Від померлого батька був посланець гори всіх предків, Духівник Мун-Мун. спак любив і шанував свого батька, Отож ніколи навіть подумки не квапив на ближення дня, Коли мав перебрати на себе верховну владу. Усе має статись у визначений волею всіх предків час. Поки що він дорослішав, мужнів, набирався мудрості, і всі ті літа, доки у батька ставало сил давати краєві і людові лад, час працював не проти Аспака, а на нього. Отож, коли Аспак проходив обряд посвячення вдорослого, він уже мав чітке уявлення про порядок, який задовольнив би всіх – від вождя до щойно народженого простою жінкою. На дворі хтось настійливо торгав хвірткою. І він сприкрено відірвався від писання. Торгання не вгавало, а в такому разі краще вийти з хати, ніж сподіватися на примарне «поторгає і перестане». Стопивши крок на ганок, він побачив за хвірткою поштарку і механічно подумав. Отже, сьогодні дев'яте число, або десяте. Якраз у ці числа, якщо вони не випадали на вихідні, пошта доставляла пенсію. Дивлячись, як нетерпеливіться на вулиці працівниця зв'язку, він відчув неосвідомлену провину перед нею і поквапився до хвіртки. Цю жінку в селі звали Підтиканша, і він не знав, чи то її справжнє прізвище, чи вуличне прізвисько. І знову тінь провини впала йому на обличчя, і він геть зніковів, а щоб ти не було помітне, Ще зодалік буркнув. Добрий день. Підтиканша замість привітатися невдоволеною воразу із напускною міною людини на службі, а від страшенно зайнятої і пригніченої дефіцитом часу швидко проторохкотіла. Прохоренко Степан Дмитрович, розпишіться мені ось тут очки. Він узяв з її рук дешеву кулькову самописку. Поставив за карлюку на місці, куди тицнула пальцем підтиканша, і отримав на підставлену руку належну суму грошей. Тримав їх, затиснувши між великим і рештою пальців, даючи змогу по штарці сховати в сумку квитанційну книжечку, де він розписався, і, підтиканша, даючи ладу сумці і не підводячи погляду, спитала, як це робила ще Не пересчитуєте? Гроші щот що люблять. Так, звісно, згодився він і запхав до кишені чималу суму, з якої поштарка, а отже і усе село, спершу дивувались, бо тут ніхто не отримував і п'ятої частини того, що належало геть іще молодому перхоренку Степанові Дмитровичу. А за які такі заслуги? Хотіли б люди знати. Та не допитувались. Сказано ж, чоловік якийсь дивний, Живе собі, наче в окремій державі, де кордон на міцному замку. Ні він ні до кого, ні до нього ніхто бодай ногою у двір. Приїхав два роки тому, поселився в дядьковій хаті, що після смерті господаря стояла якийсь час пусткою. І навіть могилу рідного дядька не провідав жодного разу. Підтиканша, бувши на сільському кладовищі, на гробках, зумисне зайшла на ту могилку, пересвідчилася – Тут справді спочивають Прохоренко Пахом Данилович і Прохоренко Марфа Гнатівна. Дітей не мали, хрести їм дерев'яні, найзлиденніші на всьому кладовищі. Ставила власним куцем коштом сільрада. Марфі Гнатівні давніше, на другий після Чорнобиля год, Пахомові Даниловичу кілька років тому. Вона ж і пошепила залізні таблички з двома для кожного різними датами. А що було між тими датами? Підтеканша, поставивши собі запитання, сама його злякалася, бо рушити в його філософський брід не мала достатньої кабети. Тоді її опустив на грішну землю вигляд могил, занедбані, зарослі бур'яном, без жодної посадженої чи принесеної квіточки – без казенних, навіть неживих віночків на хрестах. Одразу після поминальної неділі поштарка розносила пенсію і насмілилася сказати небожові Пахома Даниловича. «Ви на могилах дядька і дядини хоч би вигребли бур'яни?» Молодий пенсіонер і спадкоємець дядькового дворища глянув на неї з таким виразом на виду, наче вона спитала в нього про друге пришестя Христа. Дивився, і в зіницях, притлумлених чи осмутою, чи навіть утомою очей, стояла порожнеча. Здається, він так і не збагнув, про кого казала поштарка.